Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta, ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille, mitä Mooses on teille säätänyt? He sanoivat, Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon. Niin Jeesus sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ja heidän mentyän huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa. Ja hän sanoi heille, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen. Se tekee huorin häntä vastaan, ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni.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 Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä perisin ihan kaikisen elämän? Mutta Jeesus sanoi hänelle: Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Sinä tiedät käskyt, älä tapa. Älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä anasta toiselta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki, mitä sinulla on. Ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aare taivaassa, ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa. Päästä Jumalan valtakuntaan. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan, mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille, lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin he hämmästyvät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle. Katsomme olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi, Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä, tai sisarista, tai äidistä, tai isästä, tai lapsista, tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä, ja lapsia, ja peltoja, vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja viimeiset ensimmäisiksi. Ja he olivat matkalla menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään, ja heidät valtasi hämmästis, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi puhumaan heille, mitä hänelle oli tapahtuva. Katsomme menemme ylös Jerusalemiin ja ihmisten poika annetaan ylipappien ja kirjan oppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin. Ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä, ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet, ja kolmen päivän perästä hän on nouseva yös. Ja Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle, Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme. Hän sanoi heille, mitä tahdotte, että minä teille tekisin? Niin he sanoivat hänelle, Anna meidän istua toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi. Mutta Jeesus sanoi heille, Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan. He sanoivat hänelle, voimme. Niin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobin ja Johannekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille, Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä halliksevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkeensä lunnaiksi monen edestä. Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Partimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus, Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne, ja he kutsuivat sokean sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään. Kavahti seisomaan, ja tuli Jeesuksen tykö, ja Jeesus puhutteli häntä sanoin: Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, Rappuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä, ja seurasi häntä tiellä.